او چې سوره کې ویل شي یو یو نبی دوا کې په وايي دا 300 کبيہ آسانې او ولا تکونو من مغسرین پورا ورکه ته معنا مکه کمی کمه کوونکو نا وزینو بیل قسطاس المستقيمه تول کوي په دانې نه کا باندې ولا تبخصو مکه او الناس خلقنا اشیاء سيزن زده و لا تاسو خلق و تشيزو نده ده و لا تاسو مگر ده في الارد فزمك موسيقى انفساد كونكي و تقول لذيب يريد در ازادنا خلقه كونشي پيراكري اتاسو و الجبلة الولين او دل يرنباني قال ويدوين ما أنت من المسحرين تدسي مرقلشو ني یا تدفع راكيانو ني و ما أنت نتا إلا بشر و مثلنا مگر بند زمن غنتا وإن ظنوكا يقنان گمانكو بتال من قام خواد دروجن اونا فاسقی تعلی ناکی صفن راو گر زمونگ بانی او ٹوٹا من السماع دا اسمان نینکون تا من السادقین قال ربی آلمو بی ما تعمل اونا وی رب زمان پوی گی پاس سوانجی تاسو عمل کوئی فکر سلام دروجن اکشویب فاخذهم عذاب و یو مزدللہ اونی ولدی در عذاب در رجی در سوری او سور پراغل او ف کې وورو چې کله به وری راله نبییل اسلام سر به غمو نبل اسلام به کله کورته لاړو کله به بحر را ووو او ډیر غم به ور او چې کله با باران باران شروعوش نیل اسلام به سر سرطور کو اویرله بهې ده او ډیر به خوشحاله باران ته بهګې د سر به ورته سر کو او ډیر به خوشحاله او بس د اللار رحمتونو شروع شوو زکا نبی علیہ السلام سربد باران نمخی غمو چې دیر قومونو باندې پده وریزو کی عذابو نراغی لی دی او دیر قومونو تباشیوی دی آغا قوم دو شویب علیہ السلام خلابو که او ناب طول کی کمی کهو زیاده کهو نو چه داکار کلاغوی کهو نو وریز پیرالا دیر مده پی باران نو شوی وریا سپیرا لا ناوی ټول بار تر او اپ میدان ورته سملا استل چې باران بوشه ډیر وخت نه دی شوی خيتي ورته بربند نکړي او چې خيتي بربند نکړي دا غینې کانیم شروع شو خټه لبه راغی یو توس غږ به وکاو او ټول مل شو هغه کارونه کورونه الله ته ټول خلیفات وکړل او الله رکل زګر شیب عليه السلام منلی نو نابطول که داوی کمی او وسم که داوریه زی اولی راوڑی نو سڑه دی پدی بانه نو خوشحالی که چه پا ماو بارانو شی دی خیر گواری زکا بازارو نو تا نشی ورد لی نابطول که داستی نقصان راغلی دی چه سڑه زن نشی بچ کولی که زن تا بیرو خیار سڑه وی بازار تاورن لیو خیار تو با دی بیا ختمی نابطول که در سره داستی دو کا وږي چې ته خبرې خبرې کې نو واستې به لال کړې نو, نو شو ور یزو دی دی دا خلک بازارونو والا ډیر الله ندي ريو کی وریا دي زی رازي خدا الله ندي ريو کی ان شاء الله مونږ باندې رحمتونه وره مونږ په بازارونو کې راګيرن شو چرته زه کداسه وریا زکه ډیر ازابونه راځلې دي الله دې ازابونه مونږ بجو ساتي انه کان ازاب يومنا زمہ یقنان دے عذاب دو رزلوئے ان نوی زالکا یقنان پا دیکی خامخان ندی زیاد دزین مومنان یقنان اوستا غالب و محربان وین نولا تنزیل رب العالمین یقنان دا قرآن را تل دے دراب مخلوقات نوی نزل بیه روح بیه روح لامین راول دل را جبریل امین علا قلب کا پزرستابانی علا قلب کی ویلی بازی و ایران صرف لفظی ترجمہ با ازدا کما او جنگونه نشم کولے علا قلب کا مطلب څه دی بیا د د قرآن زړه تنوې کوڅیوی د چا چې زړه د قرآن کوڅیوی وی نوغه پلا سره رور سره بچان سره قوم قبیلی سره جګړه کلی دا او ځنګته ځان تیار کړي وی دا غزلو تا قرآن روی کس شوی چاگا ووی صرف لفزی ترجمه بازده کما لفزی ترجمه او فهم دا قرآن شریز لتا قس شو نو تب یا جنگو نو تا تیار شوی جنگ با تاس عربی خلقی تب جنگ نکی علا قلب که پس رستا بانده لتکون من المنظرین دیر پاراجشی دیرون کنا بلسان عربی مبین پاجب عربی خاربانده و اینه لفی زبر الاولین یقیناً تاخا مخا باسی پلوم بنو کېره او علامه یکلهم آیتن ای انوادی لره نه خا علماء بنی اسرائیل چپو یکل دی لرا په دی علماء د بنی اسرائیل او ولو نزل الله علی بعض الاجمین کچری منګر علی کله دی لرا په بعضه اجمیان باندې فقراهون لست دی لرا لیم په دی باندې ما کانو به مومنین نو دی پدی بانی ایمان لرون کی کزالی کسلک ناہو دا چلو دی آیا تونو لرا یاد اینکار لرا فی قلوب المجرمین پزرونو دا مجرمانو کی دیو مجرم دا زرنواری پا المجرم تا لا یو منو نبیهی ایمان نراؤلی پدی بانی حتی یر اول عذاب العلیم تردی چیوینی عذاب در دناک فیادیهم رازی با دیتا بغدتا ناسا پاوهم لا یشورو نو دی نبویگی ویقولوا آئیها اللہنو منظرون نیومنگا محلت را گلیشوی افغی عذابنا استاجلون آیا عذاب زمانگ بانی تلوار گئی ولی تلوار بانی عذابو نا غوالی افرائیتا امتانا هم سینین آیا خبرین که پیداور کم دیل راچن کلونا سمجاہم ماکانو یوادون بیا راشدی تاشدی سروادشیوا ما اغنان هم ماکانو یومتون با جنګا د دینه هغه څو چې دې به دې او ست پای باندې خوشالي خوشالي په کولي اعمال دولت هغه تلاله او وی ولېس پیدا وما خلقنا من قريه من دې الکنی یو کلی والا الا الله منذرون مگر من هغه لرا يرون کی وي ذکر عدد پن کی داز وما كنا ظالمين يومغا ظالم ما وما تنزلت به شيا دينه ورا ولې د شیطانانو شیطان دا اثر نشي راوللي او نه شیطان طاقت شتا و ما يم بغيلهم مناسب دي لرا وما ما استديون طاقت لري دې نه توان لري د قران دراولو يا نه توان لري د قران ته دراتلو اغه ان شي شیطان ولې نشي راتل نو جنني بده کمرایشین انه مانی سمي لواذون يغنم دي داوري ته د قران نه اړخته شي ويي فلا دو ما الله الا نخر مرا بلا دا اللہ سرانور مددگاران قدر آو باللسل چل بوشی فتکون من المعذبین شباد سزاوارونا حازا بلاغ للناس ولی انظرو بی ولی عالمو انما هو الان واحد ها دا مسئلے اکتیش کری دا پدی مسئلے پو یا کہی انہو مانی سمی لما ظلون فلا تدو ما نا مطلب و دا مطلب يوشتر إبراهين دا سورة دا یاد ليا الموان نواهو إله واحد دا اللا سرابل سوغ آيات روان رابل دا دا توحيد مشن ببیانه فتكونا من المعذبين نشيباد سزاوارونا وعن ذرا شيرتك الأقربين وعن ذرا تبر سا نزده نزده تبر دو يروى فلق فلوان دو يروى وقفز جناكا لمن التباك من المؤمنين او کدا گاوا زری اچا دا جتا دیدار د اسلام مؤمنانو نا سمت ده بو دارکانو دیوبل ادب کوو ادارکانو وقت یې جناه کالمن تواق مینهل مؤمنین ساجمات دېت مؤمنانو د واحدین جماعت د نوجانانه توحید او سنت تنظیم جوړ کړي دي دا ارکانو ادب کوو دانه چي ول باندې چړور زی بلته دښمن تا لاغه په مخ کې ځاني ټټ وی او دیر پاداب ناز دې خوش خپل ملګری پشینو د چاړ چاړ پیورځي فق خپل ملګری چالم ورځه وای نه از او کاه ګجری خلافو کیسه فقول واینی بریئ مم ما تعملون زه به زاریندا ستنا چې تاسو عمل کوي وتوکل علی العزیز الرحیم ځان اوس پاره بغالب مهربان باچا الی یرا که نه تقوم اغه چې ویني دال را که لا چودری غید پاره بیان وَتَقَلَّبَ كَأَنَّهُ سَاجِدٌ او ولې دلاله دلстаў ماحيدینو کې نبي عليه السلام دا پهل مګرو نګرانیکو له غردې ده بعد شپې به غردې دا چې ملګری په کم حالت کې وي ابوبکر صدیق رضی الله عنه تاجره تواله او هغه قرت ذل په مزاباني لولې عمر رضی الله عنه ولاله په تیز لولې هو السميع العليم یقینا د الله اوریدونکو په یره قالوا <سؤال> نبي حکمایابه یکم تاسو علامه پاجا دنا زلو شه شیطان راضی شه دانا تنزل الا گل نسیم راضی بار درو جن ګناګار باندې درو جن راضی شیطانان ډیر دیات ګناګاران لړی راضی د قران خواله شرم شیطان نشی راځلې نه انسی شه شیطان ولرادلې شو نجینی یلقو نسما کدی غوغه وازرهم کازی بون زیاد د دینه وښه را او یتوومل غاون شاعران چې دي تابیداری کوي د دې گمراهان خلک شاعران اوس همیشه د پاره نو شاعران واغه ملګری هغه ټول گمراهاني شاعران په خپل هم گمراهاني اکثره الان ترایته نغوري نو بی ګلی وادي یهی مون چې پهاره ګندګی هرانه پریشانی یهی مون هی ما اوخته وای چې وبس کېو مړی کنا هم چې ګورین او ران ویجال گریوان دی سر به سرتوري او دا نشن یا که په سربانی پردې نه واه پښو به پکې نه ولی یا ود غټو سره خبرې کوي یا ود وبو سره خبرې کوي چې انسانانو سره د خبرې نه کړی چې انسانانو سره کینی اکثر د ګمراهو په سي ګرځي و انهم یقولون ما لا یفعلون یقینا بی وای اچنی کوي نبی علیه السلام کوي په تابانی مېنی مو ځان در باندې وجنما او دا کوم او دا کومه خو چې کله سنت دی نه بيشي اغا خبر راای شي نه دی بیاغه تیار غم خا دې کې دی علیه السلام طریقې دی نه تیار الا الذین آمنو مگر غسانچې مانې راولې وه او ټول شاعران ګورې نی دی ګمران که خلک امبگشت شاعران او حسن ابن ثابت رضی الله عنه نبی علیه السلام پخپلره مبارو الله سبحانه منبر سموي را شيرونه شی وایا هغه شيرونه ویلې او دا د شيرونه ویل چې د کافر په سینو کې دا ناغانی او د اترو نه زیات ځخونه جوړول اذه نبی عليه السلام ما ده به کولا الا الذین آمنوا مگر اقسان چی مانې راولې دي شاعر د هغه پر شاعر یو صفات ده چې اقیده د توحیدی دویم واعمل صالحاتی عمل کړه نیکا نیک عمل کړه طریقه سنت باندې روان دي دریم و ذکر الله غزیر یاد یالله لرا ډیر ډیر د الله توحید به بیانې سنت د نبی به بیانې دا اصلي شاعرانی سلورم وانتصروا من بعد ما ظلموا انتقام باخلی د مشرکانونا پس دا غره چې ظلم بشهره چې مشرکو دبدعات او اشاعات کو مشرک د شرک شاعت کو بدعتي د بدعات او اشاعات کو فاسق د دفسق شاعت کو نو مؤحد شاعر راو پس راو لگی او داغه جوابونه کیو توحید او سنت به ثابت کی چې بدعتي را خپل عامتدي او استاد صفات پگی کوي مؤحد راو لگی دا خپل مؤحد استاد صفات دوږی په شاعر را... په شرک کوي واس یعلم الذین ظلموا زردی ایمون قلبین قلبون چه کم زیتا و اختل دئی کم زیتا اختل دئی کم زیتا اختل دئی سورت کی دو مسئلے بیانو لی یو نجات المومنین زیم حلاق الجاہدین او پا دی بانی او آقیات ذکر دا انبیاء شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تحسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین حدو و بشراء للمؤمنین الذین یقیمون الصلاة و یعطون الزکاة و هم بالآخرت هم یوقنون سورة النمل نمبر دے رستو ده صورت شعرانا او نزول کی اتسل و اختم دے رستو ده صورت شعرانا نازل شعر دے ربت ده دی صورت ده مخ کی سرا پگان واجو باندی دے یو هر کلاچ مخ کی صورت کی نفی ده شرک پھر دعا اکڑا ندی صورت کی نفید شرک فیل علم بہو کی کیو رسول ایمان علیہ السلام پیغمبر دے خوالی ملغیبن دے دیو جناب اور پسیع راوڑو بلو جا کی صورت کی واقعات موسیٰ علیہ السلام ذکر کرا پوځي دا انداز باندې نو دې صورت کې د موسی عليه السلام واقع او ذکر کې په بلاندا دغه وجنا اور پسې راولو بلا وجا محقی صورت کی آغا قوم ذکر کو چی ایمان را نولو نتباشو ندی صورت کی با آغا قوم ذکر کی چی ایمان راولو اوبد شد عذابنا لکا قوم دبلقیس قوم ذکر کی انتی د صورت دا صورت ممتاز د د نورونا په تقریر د میږی باننددي بر دا صورت ممتاز د د نورونا پخندا د سلیمان للی السلام دا دا صورت ممتاز دے دا نورونا پخط پوللو دا حد باندی حاصل صورتو صورت کی دو مسئلی ذکرکی یوم صلاح عالم الغیب یو اللہ دے وګورو موسی علی السلام هغه د خپل انسان خبر نشو سليمان علی السلام د مملکت د بلقیش نه خبر نشو دیمه مسالا سلامتیه زور کوم پدې د صالح علی السلام واقعا ذکر کئ چې صالح علی السلام لا بچاو ما ور کړې لوت علیہ السلام نہ بچاو او سلامتیاں مہاور کردہا ترجمہ تواسین تلکہ آیات القرآنی اول کی ترغیب الالقرآن دا آیات دنا دا وَكِتَابٌ مُبِينٌ كِتَابٌ سَرغَنٌ هُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلِقَارِئِ الْمُؤْمِنَانَ الَّذِينَ آكَسَانْ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ دَا د مؤمن صفات ذکر کئ باب انجی ک دمان ز و یتون الزکاۃ وَكَيْفَ الزَّكَاۃُ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ دای پاخرات بانی د یقین ساتی ان الذین بعشکا کسان لا یؤمنون بالاخره چیما نلری پاخره با نې زی ینا لهوم منکه سګری دیتہ مالهم کارون د دای دتځین نسبت کله الله تکای کله شیطان تا چا اعمال ورتا خیسګری وی کله شیطان دیا نسبت شیطان او تا مال خیسګری نا دی مطلب دارے چی خالق الله دے الله خیر او شر نیکیو بڑی پیدا کرے دا اور شیطان کی دوستسی طاقت تجھولے دے فاہم یا مہون دی حیران و بریشان دی اولائک اللذین داکسان دی لہم سوء الازاب دی لرا بدا زاب دے وہم فی الاخرہ دی دی پاخرت کی ہم الاخصرون دی توانیان دی وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ يَقِينًا تَذَكَّرْ مَحَاضِرَ كُلِّ شَيْءٍ قُرْآنٌ مِلَّةٌ هَاجِمٌ مِنَ الْأَلِيمِ دَرَابَادَ حِكْمَتُ وَلَبَاعِ چَانَ إِذْ قَالَ مُوسَى كَلَّ جِي مُوسَى عَلَيْسْلَام لِأَهْلِ إِقْبَلَ الْتَا إِنِّي نَسُنَارَ مَا وُلِذُورَ صَادِقُمْ مُوسَى عَلَيْسْلَام عَلِمُ اگی تینا روی انی آنستو نارا ماولی دوور سا آتی کم من حاضر دیچ رات لبو کمتاز تا دینا پیو خبر باندی آو آتی کم یا رات تا دیشیحا بن پلمبا قبسن بلی دن کی لحل لکم تا سلونخا مخاچ کرم شئی پلمبا جا احا نو دی آرکل چرا ہے دیتا دی دیتا نو دی آواز ور توقلشو ان بوری کا چې سره چولې من آ را چا کی فنار چې په اورګره یا په دور د ومن و من حول از جابر د اورن دی و سبحان الله ای باگی د الله لرا رب العالمین چې د مخلوقات اے موسی ان شان د ہے انا الله او ز الله الم العزیز الایکم غالب حکمت والا والقيصا کا ورضوان سا wala mara har kala jiwili da dilara tahta zu khozi da la ka nahajanon go ye kidan nare mar de wala mudira uger zit sha ga unke walam yaqib rustu in qatl ya musa e musa la takhab mayarega inni la yakhabu ladayyal mursalun بلکه غیر ددی نگریگی ایلا من ظلمان لیکن چاچی ظلم کره ری مرسلون ظلم کئی سو دا مستثنا من دا. او مستثنا من قطع زان لما ابتداو خبر کردی او کچر متصل متصیل نو بیا مستثنا من ہو دا مرسلون نا کشی نو بیا مانا سیین خو معصوم دی نوارو اولو یو گناون نه الا من بیا داخل شي او مستثنا متصله اوم سیکی خو دسر یو ټکی بل بوای بل غیرهم الخائف دا و سره وای ک دانیو بیا الا بمانه ده لایکین باندیدا نو مستثنا با منقتی او دا ډیر اولاو به تر خبر اره چه انبیاء اوی ظالمان نشی که نتی وڑا گناه کیگی کی نلویا اینی لا یخاف لدی المرسلون بشکان یریگی زمان سر علیگی لیشیوی بلکې غیر دینا یریگی ایلا من ظلم آلیگی نا اچا چیز ظلم کلی ری سما سم بدد لا حسنان بے بدل کردنی کی بعد سو ان پاس دا بدائینا فینی غفور را ہیم بیش کذب اخون کے وادخل یدکا در نکل آسفل فی جے بکاگری وانقبل کی تخرج راو زبابیز و من غیر سوین بغیر دتگلیبنا فی تیسی آیات ان لارشا پنہ موجزو کی الافر او نافر انتا و قومی قوم ددتا انہم کانو قوم انفاسقین یقنن عدوی و قوم فاسق فلمہ جاعدہم آیات آیات انارکل چرال دیتا زمانگ دلائی المبصر قال ویدی هاذا سیر مو بیندا جاد دې اسکارا وجحدو بها انکاری کړه په دې باندې واستې حال له چې دین کړهو په دې ان بو سوم د مو ظانن وبا ظلم اولو ما د ظلمو د سرکه شي پانزروګه راكيفه غانسرنګ شاقبۃ المفسرین انجام د فساد یانو تباہ برباد شو الله لاک ول ولقا دین داوودا وسلیمان علما یو واقعات موسیٰ علیہ السلامی ذکر کرا پا دی خبر چاہ علم الغیب یو اللہ دے دین سلیمان علیہ السلام علم الغیب نرے پتاہی سرور کرمیو داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام تا علم وقالا اویل بدوی ہمیشہ الحمدللہ لائق دا حمدن علی اللہ اللذی فضلنا جو روالی را کرے منتا علا کثیر من عباده المؤمنین وزیادوبنیگانو غو مینانو باندې وارثه سلیمان داوودا اميراس کې ورګه سلیمان عليه السلام داوود عليه السلام نرا د نبوت وکاله وی ویه ايوه الناس اي خلکو ولناخذ له شي ماتا منطقه د ری خبرې د مرغانو ووتینا من كل شي ما كل شي مون دارشه ان ها ذا له الفضل المبين يتين انده غرواله وحشر علي سلیمانا جمع قلشو سلیمان علی سلام تاجنودوه لخ کرده دا من الجن والانسی دا پیریان و بندیانونا و تیر و مرغانونا فهم يوزاون دیسا پا سب قلشو پیریان بندیان مرغان دا دوی طبیتو ندیو بلنا مختلف تی انسان چی کمزه اینو آغزه کی دا, دا مرغی نوی آغزه نتختی او دا آغزه نتپیره تختی دا مختلف تبیتونوالا الله راجم اکلل سلیمان علیہ السلام تا عدوی راجم شو دا سلیمان علیہ السلام غلامان و تابدار شو حتی ایزا عطاو تر دیچی را روان شو علاواز نم لی پا سلا دیمی گئی قالت نم لتون اوی نمی گئی یا ایوہن نم لو ایمی گو ادخلو مساکی نکم در نشیخ پلو سلوتا لا احتمان نکم در نکیتا سلیمان علیہ السلام و جنودہ لخرید د دویهم دو لا ایشورون دوی بنه کوي دا دلیل لپه اسمت د ام بیاو میګه پېښمات باندې قائل, دا مودودی قائل نو مودودی نه قائل آوا میګه و چې وهم لا ایشورون دوی بنه کوي میګی کې اوسو صفات دي میګی کی و دا کار لري چې وښ نه زای کوي همتی دي همت کې بل قوم خیر کوار نظر یې نه لګي حکومت شامه تیزه ده زیات ده سپیمو باندې د معلومات کوي او چا چې کلاس په مين او قوت حکومت شامه تیزه ده نو قوت شمع نو داوازه هم صفاوی حافظه تیزه وي وړچې په ځواب باندې وي نو دا په دماغ او بوجي داغه حافظه خراب وي د میږ قوت شامت دی زوا اگر روان دی او هغه په قوتشابانې معلومهله چې سلیمان ل السلام دی او دا نو چ کې هغه متقابلبیره دی بلک دا هم لا شروعدي به نه پو ومرهه خبرې وکړه میږې وخت نظای کوي او نن منګه وونه ډیرځای کلل غټ شو دظان نهبا غټ و ځنوړي چړی نه شي نوطوي کې ت را چې او یا ملگری را خبر که وزان سره ودی زمرا حمد اللہ ورکره دی منظم دی تنظیم مضبوط تی دنیگو سوڑو سرا که ناسته نشی که که ناسته نو چک دربانه لگه تو دربانه را تاویگی والدی میگی تنظیم دی او خر سمره غادتی تنظیم نشتا نکاغیه و لڈا بور که نو طول تختی او چه جوڑی که بیا منده وی زګه تنظیمه نشته امیګه دا وخت نه زایا کوي پلار روان یو بل سره زر ملاقات او بزبی بیا مقصد ته ځان رسې ولا نه دی ګپوان استړې نشو ګپ لګوم ګپ لراغلې ما ګپ پولوګم ناغه وختونه ټول زایا کړل زما استاد علامه محمد طیطاحری فرمایل مشیخ القران رحمت الله علیه کی دا عادت او چا بلاندا خبره کوي ابلانډه خبره به خوشاله ده خبره به یودکړه مقصد به دی نیوی ناغه به تانګی ده یو شی قرآن رحمت علیه سره یو ځل یې رمبه او ګوړې کو دي ګیو مولارا یې سګیتا په سیبره غلېو خبره یو کړی شیخ ورته وی لاندې کو مقصد دې سره سره راغلی بیا به خبره شروع کړه خبره به یودکړه شیخ باورتز بیاوی لند, دی وی لند خبره که مقصد دیسه دی زما استاذ فرمایلوی آگوی خو اللاولا روبم دیر روکره و من وردز ویلیم نشو روبی انسانو بیایویلی وی لند خبره کا مقصد دیسه دی اگو خبر رو بڑکلا به بیشو روکلی شیخ رمبیرا واغست وروان شویزد قیسی که حضر نلادم او زما ستاسو ما ورتوی چې ته ورشئ قران رحمۃ اللہ علیہ سره پاتې شوی هغه وګړو خبرو تانګي لاندې خبره مقصدی خبره کوارتا بسرا وغزا یې کې او په دې باندې هغه وتایي یو ملما به رغه یوزل به ورډورې د خولې ډورې خوري چې به خولې میړه یي بسخه به به نوي یو دوا شاګردانې رالل نور تی ډوډۍ د خوړلې راغې وایي ما خوړلې ده ابلوي ما خونه ده خوړلې نو شیخ رحمت الله علی کور دلال ډوډۍ هغه ولا راول هغه دیم دغه شان ناس دي دا ډوډۍ موږ نشي خوړلې شیخ ورته ساتم نه کوي هغه شان ناس ده شپې تیرګلو نهاره پې تیرې شو سحر لال شیخ کورته ډوډۍ اړې په کې چې په حق راي مخه دې اردګي خو دا یو ځان مورګي ما ته پتا نز... و چې تا نه وخوړلې د دروغ دمو ی ځان نه ستزام ورته حدیث کې هم دا را دي چې ډوړې 12 کې دروغ موای ځان نه ځان باندې زیاتې مکووي چې نه می خوړلې نو بس وایي ها لاړې نو ما نه خوړلې سله دروغ و چې ما خوړلې دا او دا ها لاندې خبره په کاری مقصدی او مقصدی لاندې خبره چی واخ ځای اکول دا نې پر کار او شیخ رحمت الله عليه بو ایداوی وېما قران او سنت ته ډېر وکتل دغه وخت یې کولو بارکي ها ډېر ځکه بیان قران او سنت کړی لري او ځفطو نشم لګولې که په تو می لګولانو ما به پدی وخت یې کوونکو باندې فتوا لګولې و چې دا کافرانی هونه شم په لګولې خو دغه وخت یې دا ډیر لوی جرم دے لوی اصدار اللہ ودی تپوز کی وان عمری فیما افنا ہو دو عمر تپوز بدے که اللہ قیامت کی پسکی دے زائق کرے دے پسکی دے لگاولے پا گاپو شبو کی که اللہ پا دین کی فتا بس من قولها فتا بس ما مسکیش و دعا حکم دن کے من قولها دو وینا دے نا آغا وینا دے دی ورطورسی دو ہوا پا زریعہ باندے او موسى سليمان عليه السلام موسکیش خندیدونکو باز ویره دا ها درس تم ناز دیو خان نیما خندام پکوی گئی اور دی پیغمبرانو دینو سلیمان عليه السلام او خاندل او موسکیشو ابتداء په تبسم باندې شویلې انتها په زهک باندې شویلې غاخونه ستاره شویلې او حضرت صادرزیلان هو چې غسړې وښته او پاغهږي باندې چای کی اوس پنا نو فا تندیل اگه دلو شاپا تختاو گرزی دو خپا پیراواری دی دا شاو نبی علی اسلام تش نیولی دو خاندی خانده پیغمبرانو کرده دا دیوی نه دا خندا خانده نارواده یو سره راغې دا, دا سی دیره دیر واقعات دی نبی علی اسلام مخی و نبی اسلام بخاندل دا خانده نبشنو تشی بینیولیو فتا بس ما دعا حکم ان قولها یو زنان را لنبی علی اسلام مخی تکی ناستا یوسالرغه او ویزه دلته دې خزي له طلاق ور کوم نبیلی سلام ورته وی ولی طلاق ور کی وی بس طلاق ور نو دې خزي دې وی د ادب کا وا احترامه کا حاضر ادب وی دل الله رسوله ما د ډیر ادب کړی ما د حکم مات کړی نه نو ډیر احترام کوم نو وی ولی بس اسی وی ولی طلاق ور وی بس اسی نو خزي ته ولی دا تاله تلاغ در کې بسی زما مخکې د نقصان کړی دی او داسې ماچ نوبییل اسلام دې ښې ته تل او خانو تشینی ولی دي دا ووی خندا کوي خندا خو پې غبران و کړی ده پهته بسزما دوه هکم من کای مک شوو خندې دونکې د و نه د دینا وقاله ربی وي اره به زما او ځیننی تاقدر را کې مامالله را ش کورننی متکر لدي چی شکرو باسما دنیمت تا غان آمتالی یا چنیمت دکڑی پو ما باندی والا والدی یا پو مروف لارز ما باندی وان آمل سوال حندا چی عملو کن نیک تر دا ہو چی تو پسند کی غیل را وادخل نی برحمت کا دن نکی مال را پفلا محر باندی آجی فی سوال حندو بر نگان استانی کانو جی و تفقر تیر حاضری فقال يمال يلا ارل حد حدا مال راي چې نوي دم هو دودو امکان مینه الغایبین یادې غرا زروما زیه حد حد دل دشت خو زین یا غایب دی هو رسول الله اسلام د ټولي دنیا باچا لري هو د هودو د تنخار مولا چرګه تاسو ولیدلې په دې سرباني چې غوي هم لا چرګه برګه ونده مرغیدا چیکلا چین ندا تاج را ووند کیداسي او چکلہ پاسینو تاج خور کی گستاور ته خیالي هادا شانچنه زان نه جوړ کا چکلہ زه ته زان را سينو ملګرو سره ناس ډیر پاجز انداز کیناکینا او چکلہ دشمن پسیږي نو دا شمل دی رغدا کا او مخامه خو لا ورشا زان ور ته بیا کا حاضر ای را سلیمان عليه السلام وی یادل ته دی ما د نخګر یا غائب دی له عاض ب نه ذابان شدي دخوا خا مخ ذاور کوم د ل را ذا اوله نه یا زبه به کوم د ل اوله یادتینی بسلطې موین یاخوا خا مغاات لوو کې ما دا به دلیل کاربانې <تصفح> چېامری نو بیا به مینتت نه کې بجاازت او نتللیې ملګې نوڅزا ورته ووره سلیمان ل اسلام یا به الال یا بهدلیلښ یا به لاذا بور کوم دا امیر د اختیاری چې ولي به تاسو ته ولي د غلطو سره دا غنور سره بي اجازه ته ملاو شوی او ما که څه غیر بعیدین درنګی دیرګو نلګ نډیرا فقاله یا حتو مای حتا جولی دا بیمالم تهدیه پاس چې حتن د کډیتا پاری باندې پدې کې فيه بوتلان او قول الرافیزا ان ال لا یف علی شیون مدارک پدې دیلې کې دیکی در آفی زیانو آغا قول باطل د چاگوی دے امام نسپٹنے دی سلیمان علیہ السلام دا اوی امام دے او ملاچر کا کورتوی لم تحد بی ہی تا پائی با نحاتا ندکڑی و جیتو کراگل امتادا من صباین دا صبا خارنا بی نبعی یقین پا خبر یقینی باندی انی وجد تمراتاں ما اموندلا یو خزا تملکو ہم چی بات چیگی پدائی و او تید من کلی شینور کلیشوی دے دار سیزنا ولها عرش نزیم دلر عرش لوی به وجدتها و من دل ما من دل را قوم در یسجدون للشمس כי سجده کن ور تامن دون الله ای بی دالانا وزین لهم شیطان خسکری دی شیطان عمل نده دی و صدهم بنکری دی دل رانی سبیلی د لاری د الله نا فوم لا دی سملار نممی دی اوسه را ولې نورته سجدی کوي وغیر بل بلچاده سجدی کی او غت پټ مولاره د سره پیدا نشو الله یسجدو للله ولی سجدنکه الله غزا تا یخرج الخباء جره وباسی په دو سیزون لرا رسماوات ولار پاسمانون اوس مګو کی و یالم ماتو فونو ماتولنون وېګی پاجی پټ وېتا سوا ذکر کوي اللهو لا اله الا هو الله چې نشتا جذب سر ګون کې مگر الله رب العرش العظیم رب दास لویره قال اسنان سرو اسدقم کنتم من الكاذبین ویسلیمان علیه السلام زردی چی ګورما چاې رښتیا وی یا اد درو جنونا از حب کتابی هذا وسا زما حتا فالق او غورزا الیه اندیتا سليمان علیه السلام دانه چی زبخه خپل باچي کومه زما خپل باچي سره کار دی کای بچی څه کای قبل قیزه کار سوږدا کنورت سې دې کې او کار چا دې نا دقا خود شرح بیل نومو وعده نده کرده. او بلقیس ادای او خار دی او دیتا دومی اشتی مزل ده ملا چرګه را خط اغسته دی او خط پا مخوک که نیوله ده و روان ده چون روان ده نسلیمان علی اسلام پیغام و دعوت رسی چکل تل ده نوالت چکل تلی ده, ده, ده, ده. اغیر اغاش با کلو دکیدلا نزال نکم رو ده اغیر ای کی چار چا بیره طالب یو او سم راسته چابیا نه باغ سرې وادې نو کړې مله چارګه ته لیدې چګتلی دروازه بندي روشندان کولا دې پای کې او نه نوته دې او خاط یولې او داغه پسینې ورزورې پر روشندان کې ناس ته دې دې خودي چګتلی دې خاطی پسینا پروت دې راغستلې لاندې چګتلی غل نشتا چابیا نه چګتلی چابیا نه ور وارلماندا کې را تا لا دا چار چا یو خوابل خوې کتلې کې چې د سګ پټ راغلی هي سګ نو برې کتلې چنه بر نهسته غلطه ها چنه نهسته دی خطا نه پوهې شوې دا چې دا خاط خو چرته عزت من سړي د طرفه دې زکه چې مرغۍ د چا خاط ټوړي نه ډېر عزت من دي فالقې زوا دی دا ثم توالان هم دی او ولر د دینه فنزور ما زایر جون او گو راسو را گرزی جوابا او اغی تشکل را خط ملاو شو اغیق پل وزیران را جمکلل نوکران را جمکلل ورطوی دا شان چل شویده ما تیزدمن خط غرزو لی شویده قالت یا ایوها هل ویو اے وزیرانو انیون قیع ایلیا بیشکا غرزو لی ماته ما کتاب ان کریم خط ایزدمن دا دا سلیمان علیہ السلام خط کریم ایزدمن دویلی او اودله سلامت قران راغله سالم قران ډیر شپاره قران ولا راغله د دې ته چرته کریمه عزتمنونه وی چې دا عزتمن کتاب دی اغه بالقصه اشره بیل ته الله ایمان نصیب کو زکر سلیمان عليه السلام دا معمولی خط قدرې کړو نو چې سړی دم سالم قران قدر نه کې دې ته عزتمن نه وي چرته په غلطۍ کې مرته نه دی ناس شوی قران ته نو دته به الله سي من سليمان داد سليمان در دا طرفه وينه بسم الله الرحمن الرحيم ابږي کې د اړېکې د اړېکې دا غارې دا لاله چې لوي مې ربانيوالا خاص مې ربانيواله الله تعالی علیه واتونې مسلمین دا چې ځان مګړ مق... مګړ نه په ما باندې راشي تابیدار لن خطه دغدري من سليمان وينه بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالی علیه واتونې مسلمین لن بس قال يا ايها دغاتو خلق من فقر رجلي قلهت الكلام د سری دو خيارات او داغه د علم اندازه د هغه د خبره نمالومي چیلاندي خبره کې لږه خبره نو دا د فقاهت او د علم دی قالتیا ديا ايوه الملاوي وزirano افتوني خبر را کې مالا في امري به کار زمای کې ما كون تو قاتي اتني مزه کوونکي امرند يو پیسلي حتا تشدون تر دیشي بیان کوي ماطا قال विदوینه نو اولو قوه دین منغه خاوند طاقت يو خاوندان د دا طاقت دی او اولو بازم شدین خاوندان دا زاف سخت يو والامر الیگی اختیار سارے ماذا زری ما ذات امرین وګورا چسوکم کې حکم کا وسره بو طاقت من سخرې مضبوط من غيو قالت قوی دي اشرح بال ان الملुका بشک باچان اذا دخلوا كلاچ ورل القريه دن بو یو اف سدوه ان اور ان کډلې یې غیلرا وجالو ا عزت اهلیه ازلا ګرځولې دې عزت مند مملکو ذلیلہ او خیاره کا دوا وجنګ نه کوځه کا جنگ ترمل تبا کیږي عزت من خلک یې هغه ذلیلو ګرځي افغانستان کې څومره عزت من خلکو چې روس پر راغه نو څومره شو بیا پر دو ملکونو کې پر کاندرو کې ناستو ډېر غټ غټ وزیران او غټ غټ خلکو پر ملک باندې چیکلا جنگوشی او خلک بیرایش عزت من ذلیلشی نوا شریف نن ذلیل دے پردی کانڈر کے ناس تے آد دین اتلے عزت من دا پاکستان عزت من سالاو او ان نہ پردی کانڈر کے ناس دے او پردوسہ کارتونو خیراتونو تناستے چکل ملک بان جنگ شیر او خیار خزوی جنگ نکاو که جنگا مکو نو کدہ کی دکی علاقه کی عزت من خلک کی نہ ب ذلیلشی زمان وکه ځاله کوي فالونه او درنګی کار کوي زمو استاد فرمایل علامه محمد طیطاهری وی شیخ القران رحمت الله علیه هغه ته مکی مزدمی ته او مدینی منوره ته ته چکلته نو بدی الله سیندی رحمت الله علیه ولوی خط ور کړی دی یو کتب خانهو دا اللامہ ابنی تیمی رحمت اللہ علیه غیر مطالعہ کولا نخطه و لور کرده ری او سڑے بناستی او درنگ بطوری او اغا دیر لوی انسانو ترکیه کی هغه او سوا پوند تنخواه اغا غستلا او لوی سڑے و ترکیه کی دا خط و لور کی اوول به سلامو کې خو هغه چې سره کوي بس ناسی خپل ذکر کوي یي چې سره خبرینه کوي خو بیاتی ته دې خبره تاسو کاغه ته جواب دا سينه ورکې زمما خط بورته وخه دغه نه بعد تاسو نه ته کوم دی راکېدی ما سره هغه خطون چې څنګه لاړه ما ازه کې ناس دي ما سلام واچو جواب راک خبرینه کولې ډیر خوشو بیا مې هغه خطر راوازته ولا ور میکو خط اوکا تا نویخ اندل اویمات اویجسنگو اویداللہ سندی امارتی جی خوا سلامونی کول اویخا اویمات اوی مسلی تپوسو کو ویوویات تپوس مدیو کو اغلقیعاشو اغلقی ماتا بشمیر طرازو نا پا اغلقی اکلل دی بانے دای طراز دے پلانی تفسیر لکلی دای طراز دے دای طراز دے دای طراز دے دای جواب دے دای جواب دے, جو دے, جو دے شروع شراطا ایمائی چا چاکو تبخانه را پرانستا یه وجیبه علم و داس علم ما دا چا نولی او ناشنا علمی و چی شروع زی زماق قلی و خوزو ایمائی جی تاسو خو و سو پوند تنخوا و لوی سڑای دی حالت کناستی آغا ورطوی تا ندی وردی را رم تاسما قول بلقیس تا دی بلقیس اغا قول ندی وردلی چی کلا پا یو ملک بانی خلق ورشی افس و جالو عزت الله عذ الا عزت من ذلیل او ګرځی زړید عزت مند عزت ما په انقلاب راغی زما بچی هلال کله زما خزه امر کلا زما بانګلی ټوله ورانیکړي کورونه را لوران کله ما هجرت وکه زنن حالت کې ناس تم وکذالک کار کوي پکمل چې جنگ شوه د اغاز ذلیل شوه عزت مند بهږي ذلیل شي د افغانستان نه به مانی به راتلی خفه نمندو نو نن د سرګنچې وسړې کوزيګنو یاره دا ور سره مؤمنین کي سوګو و اني مرسلاتن اليهم زليګن کي ام بيتاب هديتن پيو توخ په باندې فناذرتن ب مير جول مرسلين مرسلون کتون کي ماجه سو جواب را ګرځي لګلي شي وي ما له لګورلا ما له زګلګا حق پرستی نو معلوم وي او کني نو خیر ده نور مال باو لور کو تخپی باو لور کو نو جنگ باو نیشی اغیب هم پیزت پا کی پادیشی زدمن دو زمانگ بایم زدمن پادیشی او کنه دیندار اینو آغا تخپا نقبل ای فلم ما جا سلیمان هر کل چرا و سلیمان علیه سلام تا قالو یا تمی دوننی مضبوط وی مال ارپ مال باندې فما آتانی اللہ ناچرا کرد ماتا اللہ خورده دا سنا چدر کرده تا سدا بل انتم بلکی تاسو بی هدیتکم تفرہون فاقبلو تحفو بانی خوشا لے گئی ارجی الیم واپس که دیتا تحفا سلیمان علیہ السلامی خطاسو ما پا تحفو ڈالو بانی خوشا لوئی فلا ناتی انہم خامخا رات لبو کمتاز سبی جنودن پلخ کرو لا قبل لهم بہا نبی ما خامخیدل دی لر پاگی باندی ولن اخرج انہم خامخا و بخ دی لر رد دین الظلیلہ وهن صاغرونو دو يو خو. يار دی بزللوی یو هو یار دوست ملګری د اخیری ملګری هغه تعالی ته تحفره او هغه ته قبوله کا هغه دلته پخپله مینا باندې 100 روپۍ درکې 200 روپۍ دلته درکې ډیر په مینه اخلاص دي والا خپکويما او یو چې تو پویږي چیرې د هما د مسالې نه باندې مسالې نه می اړای مسله می سخته شروع کړو د قران مسله می شروع کې نرمۍ نو کاغادل په لکونو रुपې راوړل هغه ته نه قابله ته فرق دی هغه تا دې نه باندې پلي باندې قال یا ايها الملائوه وزirano ايكم يا ديني به هر شي حکم يو براوري માતા تخ داوي قبل يا تو ني مسلمين مسجد راځو را تا داوي دار اگر روان شوه علي کپتو لګيرا چر دغه ته حق قبول نه کړل اسړي دیندار دي بزو با زور او پاغه باند ایمان راوڑو زکت اخفن قبل ایز منگا ده دین نه نپادی کیگی کی سلیمان علیه سلام تا پتاولگی چهوی را رواندی نه سلیمان علیه سلام وزیران را جمکل پیریان دیوان طول وی داگه اگه تخ بما تا سوگ راوڑی نسب رایلی کلی دی چه دا داری حرب نا پا هر طریقه باند تمان راوڑی شی داد لجائز دی سلیمان علیه سلام تی زکت ا طاقت ورتاخی چې ګورې زه دام کولای شم الله را له طاقت را کړې دي قال یفرید من الجنی بعض خلکو دغه سوره فاتحی خبره کوي ترمیزی کې ما روایت شته چې اوسالو او هغه لړمو چیچو نو صحابه او ورته وی صحابه تیوي چې موږ باندې دام واچو مشرو وداغنا مخکې سو ابور ته ویل چې موږ لا ملمستیا را کازو لملمستیا نه نو, نو بیا په وچه د مو اچو هغه مشر باندې ولا غول شو نا وی ولا بیا ګډي ور کړډی زیاتی چې ګډي ولا ور کړی نبی له صلوات والسلام ته خبر او کړا چې موږ په سورته فاتحه باندې دم کو موږ لا ګډي را, را خو مخ کې موږ ملمستیا نه را کاولا نبی له صلوات والسلام وي په می سو کړي نیوغه را په دمانه پیسې غشتل او جره د غشتل جایز دي کنه ورته ته په دې سره پوي کنه هغه روایت کې بیا محدثین ډیر خولې شرحه داوي کوي یو خبر رايو مطلب داغي دا دي چا ولمل مستیانه دا کرغه داري هر بو داري هر نه په هغه طریقه باندې چې مال ایستې شې په دمن نه نه غشتي ری داري هر نه راوړی دي او ولمل مستیانه ورکو وړی دي او دا د دم و اس کی اوې دغه پیسې او دغه ګډی نه دی اغستې ناغه په پوئ نشي دغه حدیث نه بیا دلیل ګرځي خداد اغیره لپاره دلیل نه دی هغه داره حرب نه او را وړي دی د مسلمان پر مسلمان باندې چې دمه چوله پای باندې سن دی اغستې او دا رانګي دا و کې مشته فزلی مالک فزلی قران چې کله ذکر کیږي چې او سره قران دغه لپاره ویل تاکلو به الناس چې پای د خلکو نه خوراکو کی جا یومل قیامت نا قیمت پو رز بانی برای شو دا پا مخبانی بغوخا نئی اڈو چی بیتا شو اللہ با اللہ مخوران کی سلیمان علیہ السلاموی چی ماتا بدی دا تخصو گراوڑی قال ایفرید من الجنی ویو سرکشا دی پیریان نازب رات لوکم تا تا پدی بانی قبل تا کم من مقام کا مخیر دریدو دستاد زینا دفتر نا بلا پاسی دلینی وین یا لئیل قوی انا منز پدی بانی تا قطور ما نداریم قال لذي ورثين دحو جاء سرايل ممينل كتاب العلمي کتابو انا تي کا زبرالون تا تا بيدا قبل ير تتاي له کا طرف مخير واپس کې دلون تا, تا تا نظرستا تا تا ولا نظر ني واپس شي وي چې ما مدا تختا من الكتاب د دینه مراد چې د سنگستر کې را پولون هغه تخبي د سليمان عليه السلام مختا هغه اوولم د کتاب ولور کلیشه او باځي وی یاغتا اسم اعظم یادو نو د ذکر نوه ټیک د دا کوم هغه الله معجزہ ور کلیوا معجزہ باندې الله دا دغه معجزہ الله ښکار کولا بهر ها لایک اسم اعظم دین وینې تریم دخل کو تختونو راړې په اسم اعظم باندې سو اسم اعظم ټول انبیا ته معلومو او ټول انبیا ته معلومو اسم اعظم پرې کې الله دا اللہ صفت ذاتی دے دا اسم اعظم دے او پدی کبیا اختلاف دے علماء ہوئی چه اسم اعظم پاید کرسائی کے دے دا رنگی نور آیاتونہ کم چه لا الہ الا ہو دا مسئلہ پا کسابی تھی گی اہی اسم اعظم معلوم ہے دا اللہ اسم اعظم دے دا پدی اطولو آیاتونو کسابی تھی احلم ده کتاب چه ورسرو جبریلی امینو تا تب نظر نی واپس چه چه ما ودرتدارا اولی را آور کلا چه وی لده تخلرا مستقرن چه پروتو اندهود د سرا قال ایوی حازا من فضل ربی داد و فضل درب زمان ده لیبلو ونی چه امتحانو کی پما آشکو را شکرو باسم کنا شکری کوم ومن شکرا چه چه شکرو خوی اقنن شکرو باسی بزان ده وامانشکا مان کا فراجہ جی ګور کو به شي ګر زما به پروازت منده قال نه کی رول ها هر شها کې د تخت دی نن زرمه ګورو اتا ته دی چایا پوی گی دا شوره لم تکونو منل الذين لا يهتدون یا کیدا ځا چانا چې نه پوی گی فلم ما جاء ادار گلا شرال ذا شره بيل قيل ويليشو ها شو کې آیا داري قال تی وی کان نہ وو گویا کی دا و ما غدې څومره خياره دا ملک تبان نک او جنگیو نک دانو چې دا زمما تقدیر بلکی کان نہ وو گویا کی دا و ما غا تخدی دانو چې دا زمما غدې گویا کی دا و ما غدې وو تینال الماراکلی شوم ته ال من قبل من قبل ماسکی دینه وکنا مسلمین یو منغه تا دا وَسَدَّهَا بَنْ دِكْرَا دِلَرَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهَ دَاسْنَا چِبَادِكُ بِدَى اللَّهَ اِنَّا كَانَتْ مِن قَوْمِن كَافِرِينَ يَقِنًا وَذَادَ قَوْمِ كَافِرَانُنَا قِيلَ لَهَا هُوِ